Пісня третя Зміст третьої пісні День третій і четвертий до вечора п'ятого дня Прибувши до Пілоса, Телемах зустрічається з Нестором, який разом із своїм народом на березі моря приносить жертву Посейдонові. Нестор розповідає йому, про пригоди Ахеян після зруйнування Троє і радить Телемахові довідатись про свого батька у лакедемонського владаря Менелая. Переночувавши у Нестора, Телемах з його сином Пісістратом вирушають кіньми в путь і після двох днів дороги ввечері прибувають до Лакедемону. В Випливло сонце, прекрасну покинувши моря затоку. В неба твердінь мідяну, щоб безсмертних богів осявати і смертних людей по широких землі плодородної нивах. В Пілос, Нелеєве, гарно збудоване місто, мандрівці в'їхали. Чорних биків пілосяни на березі моря Різали в жертву землі-потрясателю В кучерях темних. Лав було дев'ять рядів, По п'ятсот їх сідало у кожнім. Дев'ять лежало биків Для кожного ряду забитих. Їли утроби вони, А богові стегна палили. В гавань мандрівців війшли, з корабля тою ж миттю вітрило, вверх потягнули і, ставши на якорі, вийшли на берег. Стежкою йшов Телемах, а попереду нього Афіна. Перша озвалась тоді ясноока богиня Афіна. Годі уже Телемаху, не будь же такий соромливий. Чи не для батька ти, море, оце переплив, щоб дізнатись, де його криє земля, яка його доля спіткала? Просто ж до Нестора йди, баских у покірника коней. Треба нам знати, яку він думку ховає у грудях. Ти його сам попроси, щоб сказав він усю тобі правду. Він не злукавить, занадто бо Щирий він є і розумний.